Ти говориш мені про нас, і ми щільно замотуємося в наші руки, ніби боїмося, що нас розлучать нещирі та лукаві люди з лихими помислами. Думаю, що це той рідкісний випадок, коли повністю звільняюся від себе, своїх понурих думок проти перешнє, і відчуваю приємне збудження, справжню насолоду від перебування біля дорогої мені людини. В такі хвилини забуваю про турботи, що залишилися від минулих днів, про зобов'язання, які чекають на мене в недалекому майбутньому. Можу стати легковажним, вертітиме блукати нічним містом, вештаючись незнайомими вуличками й провулками, а в першому кращому нічному магазині купити пляшку львівського або донецького пива, повільно його дудлити, потягуючи цигарку – і розглядаючи нічні вікна осель, Читати вивіски зачинених крамниць, ресторанів і кав'ярень, ательє чи фотостудій. Спостерігати за самотнім п'яничкою, який легковажно плентається додому, або ж за кількома патрульними міліціонерами, що зупиняють неспокійних підлітків і пробивають їхні кишені. Заходити у незнайомі вечірні бари, замовляти в мовчазних барменів 100 грам червоного вина, чи горнятко гарячого чаю, мовчки пити, уважно стежачи і прислухаючись до присутніх, відверто дивитися в оченята гарним жінкам, які, сидячи поруч зі своїми кавалерами, ніяковітимуть і відвертатимуть погляд, слухати в підземних переходах хрещатика випадкових музикантів, які збирають натовп до 20-30 чоловік, пити розчинну каву з пластикового стаканчика і дивитися, на пальці, що блукають по струнах гітар, контрабасів чи скрипок. Їхати напівпорожнім тролейбусом з Либіцької, думати про чорзна що, аби тільки думати, бо коли свідомість висить у своєму невизначеному небутті, тоді хочеться лише тихо ридати. Може мені потрібно знайомитися з незнайомими жінками, але як це робити? Моя свобода може суперечити їхній. Хіба я можу бути певним, що усміхнена блондинка, яка, мабуть, думає, як прокидалася зранку в обіймах свого коханого, прагне, аби до неї вчепився незнайомий придурок із підозрілим виразом обличчя? Та в цьому є незбагненне відчуття втіхи, втіхи від таємничої, неконтрольованої свободи, яка здатна мінитися і щодня створювати непрогнозований, непередбачуваний сюжет. Що ж робити? Що мені далі робити? Думаю про брошуру, яку обіцяв написати професору Головану. Чим більше я читаю про Канта, тим сильніше відчуваю неготовність братися за працю. В мені зростає переконання, що я не маю права писати про нього, оскільки недостойний цієї праці, оскільки не поклав на вивчення його творчості належних зусиль. А якщо візьмуся за це, то вчиню, як звичайнісінький вискочка, яких і без мене ціла купа товчеться коло науки та в університетах. Господи, я недостойний. Ти кудись зникаєш, дорікає Юра через кілька тижнів. Я завжди вдома. А я знову втратив роботу, кинув газету. Звідти всі пішли, кого ти знаєш. Знову змінився власник. Такий придурок прийшов. Що там казати? Власники змінюються, як шкарпетки. Щось у цьому є, задумано відповідає Юра. Пригадую затято політолога, що тішився виборами і який під час розмови любив пританцювати і махати руками. Симпатичні хлопці. Юра мовчить надто довго, і я почуваюся незручно. Що зараз робиш? Перекладаю для телебачення фільми, копійки, але все-таки заробіток. Я не жаліюся, бо маю прекрасну нагоду підтягнути французьку. До речі, я непоганий серіал переклав для першого національного про французьку аристократичну родину початку ХХ століття, усміхається він. Цікаво. Є інтрига, пристрасть. Уявляєш, там показано долю аж трьох поколінь. Симпатична кіносага. Перехиляє стограмівку і ковтає шматок сардельки. Може, ще по сто? Пропоную йому, але Юра заперечливо хитає головою. Я буду одружуватися. Вона сьогодні приїде потягом. Зустрічаю